Розотнувся в степу І розпустились по небові парости ясної зорі. Якось бульба прокинувся та й схопився. Він дуже добре все пам'ятав, що вчора вечір наказував. «А ну, хлопці, годі спати, Час ворушиться, траконі напоїти. А де стара? Мершість, стара, готуй нам, Щоб поснідати». Дорога далека, підолашна мати. Збулась вона й останньої надії, сумно почанула в хату. Тим часом, як стара мати з плачем лагодила снідання, бульба давав загад, клопотався на стайні і сам обірав, яке краще убрання своїм дітям. Школярі доразу поінчали. Намість покаляних чобіт на їх було теперка червоні сап'янці з срібними підковами, штани море з тисячу брижів та зборів на золотому очкурі, а до очкура довгі ремінці з китицями та іншими причандалами до люльки попричеплювани були. Жупан кармазинив сукна гарячого кольору, як вогонь. Відперезувався квітчатим поясом. За поясом карбовані турецькі пистолі, оброблені у солото. Шабля б б'ючись об ноги. Види їх трохи засмалені, здавалося, погарнішили й побілішали, а молоді чорні вуса тепер якось дужче визначалися їм з лиця, і дужість на свіжий поробочий цвіт. Гарні вони були у смужках високих шапках з золотим верхом. Бідолашна мати, як уздріла їх, то й слова не здовжила промовити, і сльози їй на очах застигли. «Ну, діти, все налагоджено. Нема чого й длятись», – вимив нарешті Бульба. «Тепер, як звичайно, по-християнськи на дорогу присядьмо. Усі посідали, хто був в хаті. «Тепер, я благослови мати свої діти», – промов Бульба. «Та благай Бога, щоб вони хоробро воювали, Україну забороняли, щоб Христову віру завжди захищали». А то хай краще щезнуть, щоби дух їх не смердів на світі. Підступіть сидим до матері, матчина молитва з пня моря повертає, на воді на сусі зарятовує. Мати вутла, як звичайно мати, жаліслива, обідняла їх, вийняла два образки невеличкі, та й почепила їм на шию, ридаючи. «Хай вас, мати Боже, сини мої, соколенькі! Пошли вам, Божу, добру годину, куди повернетесь! Щасти їх! Доглянь їх, милий Боже! Не забувайте, діти, своєї матері, перекиньте хоч звістоньку!» Далі вже й не в сила була й казати. «Ну, діти, поїдьмо!» – проказав Бульба. Біля рундука стояли позасідлені коні. Бульба скочив до свого чорта, що той аж відхнувся, змордувавшись. Почувшись на вагу в кільканадцять пут, Тарас Бодадбіру був важкий, як оглядний собі. Як узріла аж мати, що її сини посидали на коні, вона кинулась до меншенького, обличчя, котрого більш уявляло якось голубистості, вхопила його застремено, припавши до сідла та несамовито дивлячись, не випускала його з рук. Два козирлюги узяли її бережно та й понесли в хату. Але як виїхали вони за двір, вона знов прудко та легко, мов коза дика, як і несила б на її літах, стрім голов і собі вихопила з-за ворота, невідомою силою зупинила коня та обфилась хвилиною, обіймаючи сина з опалу, наче божевільна і себе не тямлячи. Її знов відвели. Сумно їхали молоді козаки, здержуючи сльози. Побоялись батька, що теж із собі трошки був журний, хоча й перебагав, щоб про на знаки не дати. День був хмурний, зело дуже жарілося, пташки щебетали, якось не влад.